Випали мені на долю, і припали мені ночі болю. Коли лягаю, то кажу, коли той день настане, Коли встаю, кажу, коли вже вечір, і насичуюсь турботами до смерку. Тіло моє вкрилося червою і з трупом, шкіра моя потріскалась, взялася гноєм. Дні мої линуть швидше, ніж човник, і безнадійно пропадають. Згадай же, що життя моє – лиш подув. Очі мої вже не зазнають більше щастя. Око, що бачило мене, вже більше не побачить. Очі твої шукатимуть мене, та мене більш не буде. Розвіюється хмара і минає. Отак – Хто сходить до шеволу, вже звідтіль не вийде. Не повернеться вже більше до себе в хату, І місце, де він був, його вже не впізнає. Тим-то не буду стримувати уст моїх І говоритиму в печалі мого духу, Я скаржитимусь у горі душі моєї. Чи ж то я море, чи морська потвора, що ти проти мене ставиш сторожу. Коли, гадаю, втішить мене моя постіль і ложе моє допоможе перенести мою скаргу, тоді жахаєш мене снами і примарами мене лякаєш. І я волів би задушитись, смерть мені ліпша від страждання. Я сохну, я не буду жити завжди, Облиш мене, бо дні мої лише подув? І що той чоловік, щоб його цінувати, звертати на нього твою увагу, навідуватись до нього щоранку і випробовувати його щохвилі? Коли ти перестанеш за мною назирати, даси мені спокійно слину проковтнути? Та коли я із що тобі заподіяв? «Тобі, що наглядаєш за людиною, чому ж мене ціллю собі поставив, так що зробився я тягарем для себе? Чому гріха мені не відпускаєш, чому мені переступу не даруєш? Бо ось я скоро ляжу в землю, шукатимеш мене, та більш мене не буде».